O ano de 1989 descobriu um mineirinho de Uberlândia que foi capaz de deixar a sua marca na música popular brasileira. Alexandre Pires é um cantor filho de músicos que viu sua carreira alavancar quando surpreendeu o público com seu grande talento no pagode. Considerado um ícone não só no cenário nacional como também internacional, o artista conquistou o mercado latino-americano mostrando sua capacidade de emocionar os corações hispânicos e se consagrou no gênero romântico. Eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida por por ter me apresentado à música, né? A, a a minha família, nós sempre vivemos a serviço da música, com muito carinho, com muita gratidão, com muito respeito a ela, a essa arte. E é muito bom a gente poder fazer parte de alguma forma da vida das pessoas. Alexandre Pires mostra que a música não tem língua específica, que ela é uma forma de expressão capaz de envolver os mais diferentes públicos. Para quebra. Leva mim definitivamente, porque é gente. Sou de madeira, tá se mandar. Clarissa Brito para a Rede Vida de televisão. <SILENCIO>